A Párizsi út Milyen tiszta hangon csendült a lovak patkója a francia utakon, mi örömteli musika a kavics csikorgása, és mi csodás illata, pompás zamata volt a beszippantott levegőnek, a napfényel átitatott reggel könnyű levegőjének. A rügyek már bontakoztak, és az út fölé hajló faágakon fakadó gyengét, zöld, ráncos levélkék mélyen lehajoltak, hogy végig az utasok homlokát. Illédő Franz lankáinak és rétjeinek füve sem volt oly buja és dús, mint Anglia pázsítja, de Izabella királyné számára végre a szabadság, a reménység zöldjét jelentette. A fehér kanca sörénye ütemesen hullámzott. Néhány ölnyivel mögötte két összvér egy utihintót hordozott. A boldog királyné túlságosan is türelmetlen volt, semhogy ebbe az imbolygó hajóba zárkózzék. Inkább lóra ült, és a legszívesebben vad vágtába kezdett volna a réteken át. Utazás közben Bolonyban, ahol 15 évvel ezelőtt esküvőjét tartották, majd Montreuilben, ben és Bövoában pihent meg. Az előző éjszakát a Pontua melletti mobasszomban töltötte, a királyi kastélyban, ahol utoljára találkozott atyával, szép fülöppel. Ez az utazás olyan volt, mint egy zarándoklat saját múltján keresztül, mintha visszafelé haladt volna életének állomásain, hogy eljusson a kezdetekig, de el lehet -e törölni tizenöt boldogtalan esztendőt. Felséget fivére Károly minden bizonyjal visszavette volna, hallotta a mellette lovagló Robert D'Artois hangját, és ránk volna, mint királynét, annyira sajnálta, és oly kevés határozottságot tanúsított egy újabb feleség választásában. Ugyan kiről beszél, Robert? Ó, persze, Burgundi Blancáról. Nyilván mobászonról jutott eszébe Robertnak Blanca, ahonnan nemrég érkezett a királyné elé a küldöttség. Henri de Sully, Jean de Roy. Kent grófja, Lord Mortimer, Robert dártoa és egy sereg nagyúr, hogy fogadja a vendéget. Isabella királynénak igaz gyönyörűségére szolgált, hogy ismét királynémódjára bánnak vele. Azt hiszem, Károly valamiféle titkolt élvezettel simogatta a Blanka által homlokára tűzött szarvakat, folytatta Robert. Sajnos, vagy inkább szerencsére, a szelíd Blanka egyével károly koronázása előtt a börtönében teherbejtette magát a börtönőrrel. Az óriás gróf Izabella baján lovagolt, elfogta előle a napot, és hatalmas almás szürke perchi lován ülve árnyékot vetett a királynéra. Izabella sebesebb ügetésre nógatta kancáját igyekezett a fényben maradni. Robert a viszontlátás örömétől fellelkesülve szüntelenül fecsegett, és már az első mérföld óta azon törte a fejét, hogyan fűzhetné szorosabbra a rokoni kapcsolat és egy régi barátság meglazult szálait. Isabella tizenkét éve nem látta dártoát. A férfi keveset változott. Hangja a régi maradt és a lovaglástól felhevült testéből áradó szagot, a vathúsokat kedvelő nagy evő szagát, a szellő hullámokban sodorta körülötte. Kezefejét a körmehegyéig vörhenyes szőrzet borította. Pillantása még akkor is gonosznak tűnt, amikor hite szerint nyájasra erőltette, és mintha harangot nyelt volna úgy domborodott kibendője az öv felett. De beszédének és mozgásának magabiztossága most kevésbé erőltetett volt, és teljesen a természetéhez tartozott. A száját keretező ránc mélyebben vésődött zsíros arcába. És az én nyomorult Mao bele kellett törődnie, hogy leánya házasságát semmisnek nyilvánítsák. Ó, előbb persze kézzel lábbal kapálódzott ellene, és panaszra járult a püspökökhöz, de végül teljesen belezavarodott az ügybe. Felséget fivére Károly ez egyszer megmakacsolta magát. A börtönört meg a terhességet nem bocsátotta meg, márpedig ha ez az erejtelen férfiú megköti magát, többé nem lehet szándékától eltéríteni. A házasság semmiségének kimondásáért indított eljárás során nem kevesebb, mint 31 kérdést intéztek a tanukhoz. Lefújták a port az ötödik elementől kapott diszpenzációról, amely lehetővé tette, hogy Károly feleségül vegye egyik rokonát, ám bár név nem szerepelt benne. De családunkban ugyan kiházasodik mással, mint rokonnal vagy unokahúkkal. Ekkor Jean de Marigny ő eminenciája, mint akadályozó körülményt, nagyon ügyesen felvetette a lelki rokonságot. Mao keresztanyja volt Károlynak. Néném természetesen az ellenkezőjét bizonygatta, és azt állította, hogy csak mint vendég és koma asszony vett részt a keresztelőn. Mindenkit megidéztek. Bárókat, kamarásokat, szolgákat, kispapokat, kántorokat és polgárokat Kreilből, ahol a keresztelőt tartották. De azok mind azt vallották, hogy igenis, Máó tartotta keresztvíz alá a gyermeket, majd átnyújtotta grófjának, és hogy nem tévedhetnek, mert a kápolnában Máó volt a legmagasabb nőszemély. Egyfejjel kimagaslott a többi asszony közül. Hát, ilyen hazug ez a némber. Isabella erőlködött, hogy nyomon kövesse a történetet, de valójában csak önmagát figyelte, és ezt a furcsa érzést, amely az imént felkavarta. Mi váratlannak és meglepőnek találták ujjai egy férfi hajának érintését. A királyné Roger Mortimerre pillantott. A báró ellentmondást nem tűrő és természetes módon helyezkedett el az asszony jobbján, mintha a védelmezője és őrzője lenne. Izabella a férfi fekete sapkája alól kilátszó, tömör fürtöket nézte. Nem hitte volna, hogy ez a haj annyira sejmes tapintású legyen. Mindez a találkozás első percében véletlenül történt. Isabella meglepődött, amikor Kent grófja mellett észrevette Mortimert. Tehát a lázadó, a szökevény, a száműzött Mortimer Franciaországban együtt lovagol az angol király fivérével, sőt kettejük közül, mintha ő lenne a kiváltságosabb helyzetben. Mortimer lováról leugorva egyenest a királynéhoz sietett. A ruhája szegélyét akarta megcsókolni, de a kanca elmozdult és Rodzserajka királynét érdét érintette. Az asszony ösztönszerűen tette kezét a megtalált barát fejére. És most, lovaglás közben, a foágak árnyékától csíkozott úton még mindig a férfi hajának sejmes érintését érezte. Talán még élénkebben, a kesztyű bársonya alázártan. Azon kívül, hogy a szerződő felek nem voltak törvényes korúak, a házasság elhálásához a kötelék érvénytelenítésének legkomolyabb indítékát arra alapozták, hogy felséget Károly Fivérének, amikor megházasították, még nem volt kellő ítélő képessége, hogy asszonyt válasszon, sem akarata, hogy választását kinyilvánítsa. És abból kiindulva, hogy Károly cselekvőképtelen, együgyű és elmélyű volt, a szerződés érvényét vesztette. És felséged, valóán nagy bátyától kezdve a legutolsó komornáig mindenki egyöntetűen és eskü alatt kijelentette, hogy Károly valóban ilyen volt, amire a legjobb bizonyíték, hogy anyja az elhunyt királyné és libuskának nevezte, valgasága miatt. Bocsásson, meghugom, hogy így nyilatkozom felséget fivéréről, de végül is ő a mi királyunk. Mindent összevetve, kellemes barát és szép az arca, csak kevés benne a lendület. Meg fogja érteni, hogy kormányozni kell helyette. Ne reméljen tőle segítséget. Izabella bajján Robert D'Artois kiapathatatlan hangja pergett, és vadállat szaga körüllengte a királynét. Jobb felől pedig Roger Mortimer nyugtalanítóan álhatatos tekintete kísérte. Az asszony pillantása időnként rávetődött a kőszínű szempárra, a szépen faragott arcra, a mély barázdával kettéosztott osztott árra. A férfi alsó ajkát szegélyező fehér forradásra nem emlékezett. Még mindig oly szűzi életet él, szép hugom? kérdezte váratlanul és minden kertelés nélkül Robert Isabel Isabella királyné elpirult. Szemét lopva Roger Mortimerre emelte, mintha már csak a kérdés is vétekké terhelni, méghozzá megmagyarázhatatlan módon éppen a férfival szemben. Kénytelen voltam vele, felelte. Emlékszik-e még húgom londoni találkozásunkra? A királyné még pirosabb lett. Mire emlékezteti őt ez az ember, és mit fog gondolni róla Mortimer? Pillanatnyi önfelettség egy búcsúzás alkalmával. Még egy csók sem esett, csupán egy férfi mellére támasztotta menedéket kereső homlokát. Hát, tizenegy év után még mindig nem felejtette el ezt Robert. Ez hizelgő volt számára, de nem hatotta meg. Csak nem valamiféle vágy megvallásának hitte múló zavarát Robert. Bár lehetséges, hogy azon a napon, de csakis azon a napon, ha Isabella nem királyné, és ha Robert nem siet annyira visszatérni, hogy beárulja burgundia leányait. Ha felségednek netán eszébe jutna szokást változtatni, folytatta Robert tréfákozva, ha felségedre gondolok, mindig egy be nem hajtott adósság jár az eszemben. Hirtelen elnémult, mert elkapta Mortimer pillantását. Egy olyan férfi pillantását, aki ha többet hall, kézkardot rántani. A királyni észrevette a két szempár egymást keresztező tekintetét, s hogy felindulását palástolja, kancája fehér sörényét simogatta. – Kedves Mortimer, mennyi nemesség és lovagiasság van ebben a férfiban! és milyen jó belehelni francia hon levegőjét, és milyen gyönyörű ez az út fényeivel és árnyaival. Robert D'Artois párnás arcára gúnyos félmosoly telepedett. Az imént oly finomnak szánt kifejezéssel említett adósság behajtására nem gondolhat többé. Már tudta, hogy Lord Mortimer szerelmes Izabella királynéva, és hogy Izabella szerelmes Mortimerbe. Nos, a jórokon majd csak elszórakozik ezzel a templomossal, gondolta magában.